Будова організму Наше тіло або організм має дуже складну будову. Воно складається з сили вселенної, зв'язаних між собою, наче коліща та годинника, частин, які виконують одне єдине завдання – підтримують наше життя. Знання особливостей будови свого організму, роботи його органів, має важливе значення – Оскільки дозволяє правильно й розумно користуватися фізичними можливостями, подарованими нам природою, і захищати організм від хвороб і травм. Дано мені тіло. Красу людського тіла у всі часи оспівували поети, а відомі художники, скульптори і філософи намагалися розгадати секрет цієї краси і вивести формулу ідеальних пропорцій людського тіла. У 15 столітті знаменитий італійський учений, натураліст і художник Леонардо да Вінчі зобразив фігуру оголеного чоловіка у двох позах. З розведеними в боки руками і ногами фігура вписана в коло, а з розведеними руками і зведеними разом ногами – у квадрат. Цей малюнок Леонардо зробив, послуговуючись розрахунками давньоримського архітектора Вітрувія. Тому він відомий як вітрувіанська людина. Однак насправді такі ідеальні тіла зустрічаються дуже рідко. Пропорції тіла змінюються з віком. Вони різні у чоловіків і жінок. Та й самі канони краси не залишаються незмінними і дуже різняться у тих чи інших народів. Уявлення про те, як побудований і як працює наш організм, істотно змінювалися впродовж століть. Потрібна була заповзятлива і самовіддана робота багатьох поколінь учених і лікарів, щоб у цьому розібратися. І робота ця триває досі. Як виявилось, уже стародавні люди мали багаті знання у цій царині анатомії і медицини. У середині 16 століття лікар і анатом Андреас Вазалій видав книгу про будову людського тіла. Справжній переворот у медицині зробив англійський лікар Уільям Гарвей, який відкрив 1628 року кровообіг і пояснив, як працює серце. Із винаходом мікроскопа перед ученими відкрилася можливість вивчати будову тканин і дрібних структур нашого тіла – клітин. У добу середньовіччя церква забороняла розтини, тому вивчення будови людського тіла – його анатомії було ускладнене. Але анатоми все одно проводили рослини, ризикуючи життям. Вони викрадали тіла померлих людей із цвинтарів.